بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للماهي رب العالمين وصليه وصليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرحني صدري ويسر لي أمري وحلى الققدة من لساني أخفه وقولي وبعد إحوال الله ونشهي تربو دروجيني وصنفروا بردعواني إذنوك تسيقصة كوين كوين جمو غورتي أو جورتي مع أصحابة محمدا صلى الله عليه وسلم أضمن أبو جيره نابمنا كوين سنقاذوا يبريه a to je da nećemo govoriti o sirama, a, odnosno onome što se zbilo nakon smrti poslanika sallallahu alihi vasallam, do događajima vezanim za Hilafet Abu Bakra, zatim Omera, zatim Osmana i svim stvarima koji su popratile te nemile događaje nakon smrti Osmanu radijallahu ta'ala anhu, jer smatram da nema preciranih fajde ni koristi za muslimane koji žive danas u ovom dobu a, a, a, od tih događaja, nego isključivo za one ljude koji se bave istraživanjem, koji žele da dokuće odredine stvari, da se oni mogu pozabaviti dublje istraži, istražujući te tematike. Nego ćemo mi jednostavno krenuti iz početka, a to je da ćemo ga govoriti raditi uh, sire ashaba poslanika, alihi odnosno govorit ćemo o njihovim životima, obzirom da se odatle može izvući dosta pouka i poruka. Odnosno da bi se ti ja više okoristili, uh, nego da nam se srca da kažemo o kamene, kad bi govorili o tim nemirnim senama, nemirnim događajima, o građanskom ratu, u obijanju koje se desne među oshaba i tako dalje, nego ćemo taj dio sve proskočiti, ozirom da ima Mahmed nam kazao podavno, jel to bilo pre 1100 godina malo više, da je Allah te sačuvao naše ruke od te fitne, pa je na nama samo da mi sad sačuvamo naše jezike od te fitne i ništa više ovo da sačuvamo jezike je puno lakše od toga da smo bili direktni učesnici samim tim i hoćemo se zadovoljiti s ovim da govorimo o onim stvarima naravno ne znači da ćemo mi presuđivati neke stvari neke stvari ćemo morat spomenuti nažalost ja, neke stvari ćemo morat spomenuti ali naravno bez zalaženja na neke detalje koji su jel, oko koji se jel, nema potrebe da, da, da, da se onima jel puno i naši noko govoriti to je prva napomena Druga jeste da ćemo inšala danas, uh, iako smo navjavili da u prvom predavanju ćemo odmah govoriti o hilafetu, odnosno o Ebu Bakruja Siddiqu, uh, uh, ja sam se odlučio ipak da dam jedan uvod, generalno općeniti uvod o ashabima Allahoposlanika s.a.v., zatim o vrijednosti ashaba Allahoposlanika s.a.v., isto tako važnosti ove teme, a zatim zašto bi ti i ja trebali učiti izučavati ovu temu i na koncu šta ćemo mi to učiti kroz ovaj naš novi serijal predavanje o ashabima Allahoposlanika s.a.v. Pa ću ti ja inšala, ovdje navest ajete i hadise koji govori o vrijednostima Ashaba poslanika sallallahu alaihi wa sallam, naravno u skraćenoj formi. Nećemo sad naveti sve i tefsiriti sve ono što je došlo, nego nešto od toga što je došlo Ashabu alahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bisto tako par hadisa i naravno ono što će nas inša Allah pratiti kroz cijeli ovaj naš serijal to je o čemu, ćemo mi u ovdje, o čemu ćemo mi u stvari ovdje i učiti. Pa inša Allah da krenemo, da krenemo redom. A to je prva tema koju ćemo obraditi, a to je vrijednost ashaba Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam. Znači vrijednost ashaba s odnokuranskim ajtima koje gospodar svjetova eh, spominje. Prije samog govora o vrijednostima ashaba da je poznato nama da je ashab svako onaj koji je vidio u poslanika sallallahu alaihi wasallam povjerovao u njega i preselio na tome. Znači ovo je definicija osobe koja potpada pod eh, riječ kad kažemo ashab. Znači ashabi Allaho poslanika sallallahu alaihi wasallam jesu one osobe koje su ga direktno vidjele a zatim povjerovale u slobile su na stanju imana da su vjerovale u njega gospodara svjetova i da su na tome preselile da su na tome preselile. broja ashaba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kreće se do nekih a, a, stotinu hiljada ili čak više ubzerrom da je broja ashaba na oprosnom hađu bio veliki znači samo što mi znamo imena njih možda nekih 5.000 ashaba maksimalno imena ashaba da znači, će do pet hiljada možda čak i manje Možda čak i manje. Od ovih 5.000, naravno, mi znamo da kažemo oko 900 još nešto shaba koji prenose Hadise od poslanika, jer recimo imam Ahmed i u svom Musnedu naveo Musnede od 902 ashaba, znači 902 ashaba sprovenio neke hadise, neki od tih ashaba prenosuje više od 1000 i nešto hadisa, neki prenosuje samo jedan hadis. Ali ukupan broj hadisa, koji je, odnosno broj Musneda, kad kažem Musned, mislim da imam Ahmed uzme ime jednog ashaba i sve hadise koje je taj ashab prenosuje u na jednom mjestu. To je Musned knjiga u sladinić. Kad čuješ Musned ima Mahmeda, da znaš šta je. Znači, Musned je knjiga u kojoj ima Mahmed došao i uzelo ime ashaba, recimo Džabir, i sve hadise koje Džabir prenosi ima Mahmed nam tu spomenu. Nevezano zato da li hadisi govore o namazu, o vrijednosti posta, o tefsiru i tako itd. Svi su ti hadisi porirani jedan ispod drugog, nisu povezani na, jel, za određenu tematiku. I to su Musnedi. I onda kad otvoriš Musned ima Mahmeda, kaže ovo je Džabirom Musned. Hiljad i nešto hadisa. Musned, Ajše, isto tako, još nešto. I onda dođeš tamo imena nekih ashaba samo po jedan hadisad. Nego Musned je samo jedan hadis, Ali broj njihov je oko hiljada ashaba. Znači oko hiljada ashaba s tim da ima Mahmed nije obuhvatio sva imena ashaba. Obzirom da svako od, od, od, od insana, jel, a, kod sebe ima to svojstvo da nije savršen, da nije apsolutan, da ne može obumiti svo znanje, tako isto ima Mahmed, nije uspio obuhati sve. Dakle su došli učenjaci poslije njega i neki prije njega, spominjali nam određene imene ashaba, uglavnom u grubu mi bi rekli da znam par hiljada imena ashaba par hiljada. Naravno sad ovo nekoliko hiljada imena a, mi ćemo izdvojiti tu par stotina, je nekoliko stotina, al ti nekoliko stotina, nekoliko desetina o kojima ćemo ti i ja ovdje govoriti. Ja. Znati ovo je bio sažetak, sažetka, sažetka, ja, tako je l tako pelike. I onda naravno ti sad par stotina Sahaba, nekoliko stotina Sahaba, čije imena znamo, mi ćemo naravno izdvojiti oni najpoznatije naj u prvu mahle. A to su recimo desetorca obradovanih džennetom, znači desetorca obradanom džennetom, niti ćemo njih ovde odprilike spominjati nekoliko godinu dana, znači i više možda od godinu dana. Nije desetorco samo, govorćemo cijelu godinu dana, naći od počevši od danas ako boda, da, pak nas Allah poživi skroz tamo do sljedeće proljeća. O sirama samo desetorci kojima Allah tebarka otala, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obećao džennet. Zato i što su mali mimo njih A onda, u sklopu govora o njima, govorit o majkama vjernika, obzirom da je one potpadaju po definiciji ashaba, lao poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Znači, tu otprilike je presek generalno uopćen o tome šta su ashabi i broj ashaba, odnosno koliki je, njihov, koliki je njihov broj. Koranski ajeti koji govore o vrijednostima ashaba, ima ih noštvo, neka nema ih izdvojila zasedno, neke koji govore direktno o ashabima, neke koji govore direktno o tako itd. يأتي إن شاء الله قمينتون السلام ونأكلك وآيتك ويقولي ديركتنا وأصحاب الله وسلم صلى الله عليه وسلم. داكت لك برواس قال الطيب ليدنوست أصحابا قاجيك وسبدار سويته وصوله قمينتو الكنيدي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وعدلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Uh, u ovom ajetu gospodar svjetova nam kaže وَسَابِقُنَ الْأَوَّلُونَ سَابِقُنَ الْأَوَّلُونَ A to su jeli Allah je zadovoljan prvim muslimanima muhađirima i ansarijama znači, Allah je zadovoljan رضي Allahu anhum Ova izraza je ključna znači Ovo je potvrda iznad sedam, sedam nebesa iznad arša veličanstvenog od gospodara svjetova da je on zadovoljan sa ovim ljudima Nad ovim svjedočanstvom nema drugog svjedočanstva Znači, ovo je apsolutno osvjedočanstvo od gospodara svjetova koje neko može ljudi dobiti. Da mu Allah s.w.t. kaže, radi Allahu anhum, Allah je zadovoljan s nima. Kaže mu im ta imije, Allah svojstvo zadovoljstva je praiskonsko. Znači, praiskonsko svojstvo od narazdvojivodnjega, što znači da je Allah zadovoljan samo s sa onima koji je znao kako će biti i na čemu će je skončati. Pa je onda kazao, radi Allahu anhum. Zato što gospodar svjetova je stvorenje, nego je stvoritelj. Stvoritelj koji ima apsolutno znanje. Mi ljudi danas muđemo zadovoljni s jednim insanom, sutra nas on razočara i ne budemo više zadovoljni sa njim. Najljutimo se na njim. Danas smo s nekim dobri, sutra više nismo. Zašto? Zbog krnjavosti našeg znanja o toj osobi. Nego nas nekad neko fascinira i zadivi svojim postupkom nekim i mi se oduševimo. Onda poslije vidimo da on nije takav, pa se mi razočara. Jer taj slučaj nije uvodim. Zašto? Zato što Allah wa ima apsolutno svojstvo znanja. Znači znanje, koje je praiskonsko znanje i kad kaže radi Allahu anhum, znači to je to. Šehadet, odnosno svjedočenje, sredočanstvo za ove ljude iznad sedam nebesa, iznad Arša, ali časteno, pod gospodara, svetova, da je on šta? Radi Allahu anhum, zadovoljan sa Radi Allahu anhum, zadovoljan sa njima. Waradu anhum, i da su oni zadovoljni sa njim. Wa'edde lahum djennati azati nam kaže el da je njima pripremio džennet odnosno džennete u kojima će živjeti tejdri min tahtaha anhar le tejdri tahtaha anhar khalidin fiha abada džennete ispo ومن ادخل <سؤال> الجنه <سؤال> فقد فاز fotografijom je se Kur'an, sad Ona je ko uđe u djennet, fakad faza, ta je pobjedio. Odnosno, ta je u svoju glavnu, finalu, najveću nagrad koji može sojiti. A to je djennet, fakad faza. Ralike al-Fauzir-Avim. To je najvećna stranija pobjeda. Odnosno, to je vrhunac, kraj, cilj, zbog kojeg ljudi žive na Dunjalku, zbog kojeg se svoje dešava. A to je da sutra ima djennet, ima na na'udhu bilahi, jahannem. nema ništa izmeću. Nima oni koji će biti neodlučni, nemožem ni tamo ni valko. Ne نقول إلي جنة إلي جهنم خالدين فيها أبدا إنموشي فيجنو أستطى خالدين فيها أبدا يعني إليهما فيغرمنو نقول فيجنو إلي جنة فيجنو إلي إل جهنم فيجنو نقول بالله من ذلك سيطرة قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة Lekad radi Allahu an, an ilmu'minin isti izraz koji je upotreno u prijetljenom ajtu Allah je zadovoljan sa vjernicima Znači Allah je zadovoljan sa vjernicima Ith jubai'u neke tahta šeđara koji su ti dali prisegu ispod drveta Ith jubai'u neke tahta šeđara ti Fa'alima ma fi kulubihim Kaži gospoda srcola A on je znao šta njihova srca kriju Nosno, Zna šta je u njihovim srcima Činenca da on zna šta je u njihovim ona mo da kaže da je zadovan samim to je vrhunat se od časti. Ti Gospodar Sveto nije zadovan samim zato što se on lijepo ponašao, gled. I brekli je laskali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, na koji bili fini, pred njega pala zadovana snima ne. Fa'alima ma fi kulubihim. Allah zna šta im usrcu stoji. Znao kako su njihove namjere prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Fa'alima ma fi kulubihim fa anzala as-sakinatu aleihim fa athabahu fathan qariba. Pa im je on dao se kine tu smirenost dao im skoru, skoru pobjedu. Uglavnom, ova izraz ovde, kad radijallahu ali mu'minine idu baju neke tahte šeđara, misli se na drvo prilikom uh, Hudejbije. Odnosno, sporazuma na Hudejbije, mi smo ga ovde detalj analizirali u šest uh, uzastupnih predavanja. Čabr ibn Abdillah radijallahu ta'alahu prenosi nam hadis koji je kod Bukhari i kod muslima u kojem kaže a oni su bili skupina od 1400 muškaraca i žene kad sad ovi tahte šeđere, koji su ispod ovog drveta dali, prisegu Muhammedu sallallahu alihi wa sallam, Džabr ibn Abdillah bio jedan od njih, i on nam kaže, a mi smo bili skupina od 1400 ashaba, Allaho fosannika sallam. Kad bi samo ovaj ajd bio u Allahoj knizi, i kad mi znali da ih ima samo 1400, to je to otprilike. Ovi 1400 ashaba prenosi 97% vjeri, mi bi rekli. To je to nubla, kajma kod ashaba. tu su svi, znači. Sve što je, sve što je U poslanika se osobio na najdružiji period, najveći, tu su svi. Ono sad, kad bi rekli oni što su došli poslije, se jedan hadisi, tako, hipotetički kaj, kad mi ih izbacali, ništa mi ne bi toliko sada nam kaj, ashabi, svi su tu, Allah zadovoljna s njima. Znači evo ih, 1400. Iako ajc prije toga govori o muhadirima i na sarijama, odnosno im je broj da, daleko veći sad, da im je daleko veći, odnosno su svi, Ashabi koji su čilni hijdru iz Mekije i svi koji su bili u Medini, radi Allahu ta'ala, anhum. A ovdje je sad malo sužen broj, a to su oni koji su dali prisegu po drvetom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. Ono što je bitno za ashabi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi jeste da Allah govori o njih stal njihovih srca. Čeo, nije, nije nam rekao ni poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, niti je neko od njih sebe hvalio. Ne. Ovo došlo poh Allah je zna ono što im srca kriju, šta im je u prsima. E zbog toga je zadovoljna snima nima i zbog toga je gospodar svetova hvala. Znači činenca da mi ne govorimo naslije po nima, nego govorimo shodno onome što nam je Allah nas obavijestio o tome šta se kriju njihovi prsima. Kaže nam gospodar svetova u sljedećem ajtu, lil fukara il muhađirina lnavina min dijarihim u amvalihim, jebtagune fadlem min Allahi wa riguana, uansuruna Allahe wa rasulahum. U naikah ono se sadi pun, uh, siromašni muhađeri jensari, siromašni muhađeri, allatine uhriđu min dijarihimo amualihim, oni koji su protirani svojih kuća i koji su morali da ostave svoje imetke, jeb tegune fadle min Allahi wa ridvana. Tražaj ti samo Allahov zadovoljstvo na tom putu. Znači ništa više mimo toga. Nema nikakve u Medini sad posredne dunjaločke nagredu koja čeka, nego samo fadle min Allahi wa Samo Allahu za davstvo čeka i čekaj njegove blagodati. Ništa mimo toga. Va wa yansuruna Allah u Quran. Va wa rasuluhu. Kaže nam Kur'an, wa yansuruna Allah wa I oni su ti koji pomažu Allaha, Allahu vjeru i njegovog poslanika. Va wa yansuruna Allah Niko od nas danas nema za sebe pravo reći ja pomažem Allahu vjeru. To je bila pohvala da sam sebe hvališ. Nego će Allahu da hvališ ni Kaže, oni su ti koji su pomogli vjerom i niko mimo njih nema ovo sveočanstvo. Niko. Znači sve generacije koje su došle poslije, koje je suradile zaista ono što su radili. Insana će Allah na grad nasudnjem danu, ali ovdje na Dunjavluku nemaju pohov. Ne možemo doći kazati, jer vidi, mi smo mašali, uradili, nismo, nemamo dokaz. Ne znamo li smo iskreni, ne znamo li Allah to primio, će to primiti sutra i tako, jer srce se koleba stano. Za njih, evo je potvrda, šehade, pećat veliki od gospodara svjetova za Njego. Wa yansurun Allaha wa rasulahu, da oni pomažu Allaha i da pomažu njegovu vjeru i da pomažu njegovog poslanika. Ulaiqe umus sadikun. A to su kaže, kažo iskreni. Ko je iskren samo zna gospodar svjetova. Ne znaju ni meleki, nego samo Allah. E Allah za njih kaže umus sadikun. Umus sadikun, sidikini, znači oni koji su iskreni. To je Elitav i Ashaban, su, svi onih muhadiri koji su došli iz Meke u Medinu. Allah za njih kaže da su iskreni. Čovjek se nadat će doći na suni i da će mi Allah primiti neko od njegovih djela, će biti iskren. Ja će ga samo ta iskrenu spasiti. Samo dijelo koje iskreno ima Allah urađeno, bit će nagrađeno za nje. Sve mimo toga, dobit ćeš nagradu na uvku za to. Hafiz naučio u Koran da ljudi kažu da je Hafiz, tamo vam dobio već nagradu na Ljudi kazali, mašl, ovaj karija, ovaj hafiz, ovaj zna, toliko to mu je nagrada. Do naučka, ljudi ukazali mjesto, uproćeli ga, uvijek gurali, stavljali ga i tako i to je to. Dođi na svojni dan, ako nije bio iskren, nula. Nikakve nagrade nije osvavljeno. Zbog čeka Zato što je to iskreno zna samo gospodarstvo. Isto važi za sve ostane, ali onaj koji daje sadako, onaj koji pomaže, pravi džamije, sto džamija napravio. Svavljeno, ako nije bio iskren, dođe na svojni dan, ka ti isto radi, da ljudi te fali. Da ljudi govori kako si puno žalio napre. Kako si puno toga uradio. I tu je nagrada bila na donjavku. Na ahiretu nemaš ništa. Jer na ahiret dolaziš samo sa obskrnom iskrenosti. as shavi svi dolaze i sovi. Dačat veliki kaže, šta? Homo sadiku sadi, koji su iskreni. Oni su iskreni. je znači, su dijela koja su oni radili, bila iskreno ime gospodara svijetova. To su muhađeri. Pogledaj sada Nsari. Ajitko joma sedici će za ovdje. والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبل يحبون من هاجر اليه كانوا يكونوا i dočkali Medine to misle se ansar je ashab Allahu ta'al ta'ala salem sad izredova ansarja u Medini yuhibbuna man hajar ilayhi hubb yasfar sirca stvar srca koji ne zna opet niko do gospodar src oni vole ove koji dolaze njima kao muhadir yuhibbuna man Nije prividna ljubav, ne, ne, ne stvarno ljubav. Zašto potvrda u Koranu? Oni vole ove koji im dolazi. Znači, nije im muka i ja araba kuće i lukke. Šta ćemo sad snimati? Ja? I ja imam čelja, kapću i na hranu. Ne, ne, ne, nije ta vrsta ljubav. Ne, no, hajte, hajte, buroma u sebi, ja, araba šta ćeš snimati? Nije to ta vrsta ljubav. Nego juhibbuna men hađera ilihim kaje ehlen. Jel, široki ruku. Bez obzira koliko oni kol mu, vi ste dobrodošli, zbog čega? Zato što ste naša braća juhbu na men hajira ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. U svojim prsima nemaju ništa ni trunku onog lošeg nečega zbog onoga što oni daju drugima. Znači ono kadaju, daju od srca mi rek. Wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu. Ne daju ono, joj treba i meni, al tebi, ako ti nebude, ne bude trebao vratiti, ne. Evo tebi, zar gospodara Sveto, menčavana do mir. Ako ne nađem alku, još bolje, nađem jeći mi na akhirat. E tako dalje. E tako da. znači, tako sam sagao lapsa niksa sam sam kad se dočekali muhadiri u Medini, na ovaj način davali, znači, nisu prsima ništa osjećali, tu tjeskobu je ali oi ovaj kud mu dati. Pa da se posle doje kući prekonta, ja rab, mogu sam pola, kud mu dati pola, komu daje na sve, i tako. Ne, ne, ne, nego baš ovako ništa ne osjećaju svojim prsima, nego daju sve Šta više, tijeli su dati više od onoga što su davali. Poslanih što se im izabranio. Reku, nemojte im toliko da, nek se im uhađeri, malo potrudi. Ovo što ste dali, sa svim je dovoljno. Sa svim je dovoljno. Vaju thirune ala anfusihim, walau kane bihim hasasa. Uskačuju sami sebi ako njima treba. Vaju thirune ala anfusihim. Pritežu oni svoj kajš, treba i njima suhao. Treba tu i njima, ovo što daju njima i njima treba samima. Znači ne daju nešto što imaju viška. Pa da onda prigovara, ja sam tebi dao. Ja. Ima na kamari, ne znam, ja, deset ti stvari, neki koje će nikamu ne zatrebat, i dadne ti jednu. Pa ima on devet kod sebe na redu još. I dadne ti jednu, kada sam tebi dao. Nije to. I on ima hudi jednu koja njemu treba, i ja on nju tu dadne. I onda on nema. Svala, kad zivan Sari. Vjerodosno, kod muslimu, njegovu sahihu, ime ga ne znamo, da je gost došao poslaniku, sallallahu alaihi wa Pa je, od delegacija onih, pa je poslanik sallallahu sednem wa zatražio od svojih žena, pitoj, imamo li šta, da počestimo ovog gosta. Pa je svaka od njih poslao svog slugu do svojih žena, pitajte imalo šta, da se pogosti gost. Pa svaka uzvrata da nemaju ništa, osim malo nešto za pit, nešto da za piti je malo. Pa se vrati, svaka poslanik se nema ništa. Stanislav Selem pitao shava, ima li neko da bi pogostio ovog mojeg goste? Pa jedan shav Ensarija, a to su ovi koji se runali vam uh, Ustane kaže, ja, lao postanići, ja ću ga pogostio. Pa svoje žene pitaje pitao imamo li šta da damo, jel goste da ga za večer? Pa mu kaže, žena, nima ništa osim malo ovo hrane što sam nanijetila djeci da dam. E, Nijemo što ih uspavu, jel hrana za djecu samo ustalo. Kaže joj on, <clears throat> Zaigraj se s djecom, pozabavaju se djecom, vek se igraju, pa kada tjednu da jedu, uspavaju, uspavaju, nek zaspu gladna. A onda kad nam gost dođe, ugasi nam lampu, Kad nam stavi da jedem, pa ću se ja pravi da jedem, a nek sam samo Pa je tako i Viljko, kada došao u goste, on se pravio da jede, a samo je nema rane, samo za jedno. I to možda malo. Pa on je. Pa objavio Allah ovaj dio ajeta zbog ovog čovjeka. Upravo ovaj dio. Zašto? <gul> <gul> Zato što je došao sutra postanje i sam sve da kaže Allah se začudio vašem postupku. Allah se začudio, zadivio vašem postupku. Ono što ste sinoću radili, Allah se zaivretio. Začudio se Allah tom vašem postupku. Zato što ste tako postupili. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة دال نعم إياك ويوم بيو بلادن دال نعم أتوستا برستلودي دا. أصحاب الله بسنك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فولائك هم المفلحون لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة Allah je oprostio vjeru vijesniku i muhađirima i ensarijama. To je potvrda. Lavinet tebeuhu fi sajati l'usra, sajati l'usra tebuk. Bovali smo ovom ajtu. Sajati l'usra tebuk, kad su krenili na tebuk, da je, jel, neki ljudi nisu krenili i tako dalje, pa onda Allah objavio ajte o pokajanju Karim Malika. Eh, ovo je ajt koji slijedi, ono, prijehodi tomu ajtu, u kojem Allah govori, lakad ta'ba Allah. Allah je oprostio svima i vjerovjesniku i muhamadima i ensa. Odnosno ako ima sad nešto, nešto rekao prečišćava, ako slučajno ima nešto da je ostala trunčica nekanačeg, ne, gospodar svetovali sve oblasti. Gospodar svetovali sve oblasti. Čuo Kur'an, a ti, kad se pokajimo uvijek posti vrat da, da, da ne znamo je na lavat primje pokaja. Ne znam. Da ga čekamo sudnji dan da se uvjerimo. Ja e, oni nisu morali čekati sudnji dan da se uvjerimo. Nego oni odma vidjeli Kur'an, odnosno poslanik sa Osallim i učio Kur'an namazu, لقد تاب الله عن المهاجرين والمهاجرين والعنصار. I muhaadirima i Ansarima svima. Odnosno na ono drugim lećima, Allah uprostio svima. Allah uprostio svima. Uh, Ovo je pohvala ashaba u Kur'anu. Ima još ajeta uh, Allah Allahoj knjizima. Ništa da je znaš, koji govore o vrednostima ashaba, kojima je Allah tebalaka ve ta'ala hvali direkt. Znači ne indirektno, nego direktno. Ali ima zanimljiva ajca jednog Kur'ana, stvari Fetih, posljednje. A tu je da nam Allah spominje njihova svojstva, odnosno da, da su ashabi, drugovih poslanika, opisani u objavama prije Kur'ana. Znači, prije nego što su stvoreni. Prije nego što su došli na Dunjalu. Allah je u Tevratu prvo, a zatim u Inđilu objavio njihova svojstva. Znači, kazao nam kakvi će ljudi doći kad dođe zadnji poslanik. Jer ovo sad ljudi, za vremenu saa, Hayrul umma, najibul ummat, Musalad. A onda im dođe objava i kaže al će posle doći nam poslanik zadnji, ismuhu Ahmed. Zvaće se Ahmed. A uz njega će biti jedna posebna skupina ljudi. Kakve su im osobine? Ovako kako je Allah spomenuo u Kur'anu. Muhammadun Rasulullah. Wal ladina ma'hu 'ala kuffari ruhma'u baynahum. Tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fardan min Allahin waridwana. Simahum في ujuhih من athari السجود ذلك مثلهم. hum pitavrah Mohamed je Allah uposlanik Wal ladhina ma'hu ašiddao ala kuffar Ruhama ubaenahum Aho nikgo Isus, nikgo Isus, nikgo Isusani Ashabi Allah uposlanik asal-salam Ašiddao ala kuffar Žestokis su premanavirnicima Ruhama ubaenahum Ovo su niko esan subine Zalike methal hum pitavrah Ovo niko primjer nosa Kako su opisani Da su žestokis premanavirnicima da su ruha ma ubejnehu, samilostni među sobom, Između sebe su oni samilostni. Tarahum rukean suđeda, vidiši da obaveju namaz. Rukean suđeda. Stalno su na ruku, stalno su na seždi. Čo im je sad treća osoba? Rukean suđeda. Klaneju puno namaz. Rukean suđeda znači da puno klaneju. Znači nije to samo reka dva i Ne, ne, ne. Stalno njihovo stane. Najčešće je na tom izaditi. Tarahumu kansu jada yabtaguna fadla min Allahi oni traže od Allaha šta fadal w ridwan nego zadovoljstvo samo zbog tog obrada ne zbog čega drugog yabtaguna min Allahi fadla w ridwana simahum fi wujuhihim min athari sjud nalicima in tragovi od sejdte nalicima njihovim tragovi sejdje zašto zato što puno kneju darka masalanu fi tora طقما وصفي سنه التوراة يل اصحاب ومثلهم في الانجيل صد بريمر كاكوي الله وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انجيله انجيلو kinga quatiedode posle teurata كزرع اخرجه شطاهو فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيذ بهم الكفار الله يوفيه وصفه كجا انجيلو كاو بيلكا يل كاو ستابيكا Uh, koji kao, kad izdanak svoj izbaci, jel, kad probije, kad izađe iz zemlje, pa ga on, da on učvrsti i ojača. Pa se ta biljka, šta, ispravi i stasa i stane uh, uh, izazivajući divljenje sijača. Da se zadivi onaj koji je posio to stavlost na tu biljku da bi on nevjernicima, da bi on vjernicima najedio vjernike, jer li da bi homo kufar. U stvari ovaj dio ajeta, kako su opisane u inđilu, Po Ponaviše nalikuje onom zadnjem hadisu koji smo mi spominjali pred smrt Poslanika sallallahu a hadis Anas ibn Malika kad je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio zadnji pogled na svoje ashabe, upravo ih video na namazu, vel ruk'a, sujeda kako stoje i klanaju, a zatim ovo. Jesni, oni su kao gars, odnosno kao na jedna sjeme koje je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem A zatim za njegovog perioda su izrasle stasale u biljku, a izaziva divljenje onoga koji je to način, da je postanik s.a.v. preselio a bio za divljen njima. To je njihov opis u inđilu, to je njihov opis u inđilu kako je gospodar svjetova opisuje. Wa'ad Allahu ladzine amanu wa aminu salihati minhu magfireten wa ajren adhima. Allah je njima, svima onima koji radi dobra djela, koji vjeruju i radi dobra djela, obećau magfire, oprost wa ajren adhima i veličanstenu veliku nadradu. To su dakle samo koranski ajet, odnosno opis poslan poslanikovih s.a.v. ashaba, kažem ti mimo ovih, ima ih još. Hadisi poslanika s.a.v. spomenut ćemo i samo nekoliko, a to je da je Muhammed s.a.v. za života pohvalio tu generaciju. Znači za života, sad generacija koja je bila uz njega, da je Muhammed s.a.v. isto tako pohvalio. Ovo im je šehade, cvjeočine gospodara svjetova, wakafa billahi šehida, a dovoljno da Allah posvjeduči. Wa kefa bilahi shahida Ali na to šehadet od gospodara svjetova Dodajemo i hadise Muhammada sallallahu alaihi wasallam Obzirom da je on bio taj koji je živio s nima Jel da je on najbolji znao i najbolji upoznal I da sigurno nije pogrešio u proceni koji su bili stanu uz njega An abi Hurereta radi ta'ala anhu Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam La ta ashabi La ta ashabi الذي نفسي بيده لو ان احدكم <تبعك> انفتح مثل احد ذهب ما ادرك مد احدهم ولا سيف حديث قد مسلم حديث قد مسلم وдругой верзии сличног хадиса имај код бухари и стихадис а че само је лафто господи израз муслимо тако да каже на овај хадис ко عليه увом значен каже нам الله وسلم حديث кој <ي80> проси <عهاي> абу уре радиллаху وسلم Nemojte grditi moja ashabi. Nemojte koriti moja ashabi. Dvaput ponovi ovaj izraz. La ta subu ashabi, la ta subu ashabi. Nemojte koriti, nemojte grditi moja ashabi. Kada bi jedan od vas, fa veladī nafsi bi yadihi. Tako mi onoga učio je ruci moja duša. Law anna ahadakum, kada bi jedan od vas, govori sada generaciju kad dolazi posle ashabe, res ovaj hadis izrekao pred kraj svog života, posle nekog vremena. Samo godinu ili dvije pred, pred smrt. لو ان احدكم قد بيدن دفاس انفق مثل احد ذهب ودي koliko je uhud zlata znaci koliko je brdo zlata ne bi dosegao ne bi dosegao pregrst jednog od njih niti pola od toga pregrst mud mud na arabskom znači pregrst znači ovo, kad spojiš dvije ruke ovako šta stane od riže ili od hurmi u dvije ruke eto koliko može stati može 250 grama eto to je to Znači to je mud, kaže postanik sallallahu alayhi wa sallam Ma adraka mudda ahadihim wala nasife Kad bi jedan od vas, to je jedan od nas sada, svi onik uzoštipo zlata koliko je brdo Uhud Brdo Uhud upravo ma 5 km I visok je, Allah zna, 500 km Toliko zlata Ustvar ne može niko toliko zlata udijeliti, nema toliko zlata Nego je ovo samo izraz koji u potremeni nas kaže ne možete nikad stiti njihovu vrijednost. Jer njihova pregršt, riže koju su djela laoput, hurmi koju su djela laoput, je veća od zlata kojih ti i ja danas udjelimo u istoj kovi čini, pa i milion puta većoj. Zašto? Zato što su oni udjeli onda kad je, kad je bilo teško, kad je bilo žestoko, kad je bilo upotrebi se. I zbog još jedne stvari. Zato što su bili iskreni kad su udjeli oni. Komo ko. Zato što su pijeli iskreni. Ono je kudijeli iskreni malo. Kaži Buhsana Iksana Selema, Sebe ta dirhem mjet, elf Jedan dirhem je pretekao stotinu hiljada dirhema usadaki. Kako? Jedan dirhem pretekne sto hiljada dirhema. Kako? Iskrenost. Čovjek iskreni dir jean dirhem. Iskreni me gospodala svijetoma pretekne sto hiljada dirhema onogakvi nije iskrenost. Ali stvar nije u... Mi bi rekli količinu, kvantitetu, ne kvalitetu, učinu u Znači, može to biti nekad i malo, ali ako ima Allah, ne skira se. To će biti šta? Umnoženo nasljednjem danu, pa će do čovjek i vidjeti svoju sadaku poput brda Uhude. Zbog čega? Zbog iskrenosti. El, ovaj hadis govori nam o veličanstvenoj vrijednosti azhavom, o njihovoj nedostižnosti. O tom je da ono što se on ne možeš još nikad nikad napraviti. Da su posebni i da zbog toga zaslužuju naše poštovanje. Ola ta suga, sahabi. Nemojte grditi moja sahabi. Nemojte koriti moja sahabi. Nemojte se drzniti da kažete nešto loše u mojom sahabu. Ni od jednom od njih. Jer onaj ko se drzni na to, sutra je u velikom belaju, duće na svanih dan da se parniči sa jednim odnjim. Da se parničiš. Ti na Dunalu koza ne bi smio izaći na McDonald's nekom koje je duplo veći od tebe je jače. Ovako fizički. Svaki bi pobjegao. Kublarov kutsu sanim na teži od mene. Jaći od mene veći od mene kuću s njim. Zamisli kad dođeš sutra na sudnji da pijač umikom ravi. Ništa. Rođeno na kojem mjestu i vremenu mi živimo, ovo što mi radimo nije toliko vrijedno i velko. Evo da se neko zadivi. I dođeš na sudnji da oni ti pričaju nešto o nekom ashabu tamo. Ko ashab? Kubrdo. Planina nego Jarab, da. Jarabion Mona da te pišme dobro delo. Zašto tu si ti pružio jes? nenekog od ashaba. Zato su ashabi crvena linija koja se ne smije preći. Crvena linija ne smiješ je preći. Nikad ništa loše o nekom od ashaba ne smiješ kazati. Od čega? Evo iz Buhari sa kod Buhari. La ta sub ashabi, nemojte se, nemojte grditi, kodit vređati moja ashaba. Jer, jer kod sebi kopa jam. Nevelav je lako. Zato to trači da bude opres. Kaže nam حديث يقول البخاري ومسلم عليه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث ان شاء الله كويس نذكر بس نحكي سنه حديث عبد الله بن مسعود nayboli ljudi jes oni koji ثم الذين يلونهم zatim oni koji dolaze poslije i zatim oni koji dolaze poslije a čo Mi ih jednime nazovemo Selefu salih. Znači salih. Kad kažemo naši ispravni prihodnici, a spomenemo ove tri generacije stvari. Zbog čega? Zbuk čega. Da znaš da je hadis kod Buharije i kod muslima. Znači, ashabi, tabiini i tabi tabiini. I upravo u ove tri generacije se nalaze a immatul arba. Četiri velika imama. I gro svi ostali veliki učinaka za koje se ti znači, je čuo se su. Ali kad čovjek kaže salafu salih, ispravnih prehodnici, misli na ove tri generacije koje je poslanik s.a.v. pohvalio. Znači on nam direkt kazao, najbolji ljudi koji žive od vjavku ikad, ova generacija. Što više ima hadis koji govori o tome da je poslanik s.a.v. kazao, najbolji od svih ljudi, ma'ada nebijin, ebu bakr u omar. Najbolji od svih ljudi, izuze vjerovjesnika, ebu bakr u omar. Evo Bakar i Ogr. Miša govorit će mi o Fadailu, ovo vredo su Evo Bakara. Pa ćemo spomenuti toga iz detalja. Ali ti ga sad samo spomenuti, kažem da su oni u stvari vredniji od svih onih koji su prije bili od Adema pa do sudnjeg dana. Samo kad izveš vjerovijesnike, vjerovijesnici su bolji. Na sudnjem danu kad dođu vjerovijesnici, poslije njih prvi čovjek Evo Bakar je Sjedik, Omer Rebun Hatav. I ostale vzhavi. Oni su najbolja generacija Ika koja je kročila ovom ovu ovom planetu i Dunjavu. يا ايه Госпоدا سيتوا وادبر محمد صلى الله عليه وسلم ان ان رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النجوم امانه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ماتوع وانا امانه لاصحابي فاذا ذهبت فإذا ذهبت انا أتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امانه لامتي Pa kada dehda ashabi ata ummati ma yu'adun. Ovo je hadis što kod muslimana u da je sahih. U kojem je me došo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, eh, "Nugum amanatun lis-sama." Zvijezde su jamstvo, odnosno garancija nebesima. Zvijezde su garancija nebesima, pa kad zvijezda nestane, ljude će snažno što im je obećao. Hoće nam kazat, dok god vidite zvijezde na nebesima, nije su ni danas stupio znači a te zvezde su vam garant da suni dan nije nastupio. One su taj garant, odnosno garancija, jamstvo da suni dan nije nastupio. Kad zvezda nestane, doći će sudnji dan. Doći će A zatim on kaže, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ja sam jamstvo mojim ashabu. Hoće reći sad ovo metaforski se izraz Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a hadis je duboko znači. A ja sam jamstvo ili garancija mojim ashabu. dok sam ja tu, Nema nikakvih problema. Zašto uvijek se mogu vratiti na men? Ali kad ja ode, da se postanem sa svem kad preseli, ja ostaće, odnosno zateče ono što im je mi obećao. Gdje će ono što im je obećao? A zatim kaže: "Wa ashabi amanatu li A moji ashabi su jamstvo i garancija ummetu. Osnosno, sori tu ummetu bitna hakku. Kada ashabi moji odu, kad ih nestane sa lica zemlje, Zadnesit tad umjet ono što im je obećao. Od, od, od raznih razlaženja, od svega ovoga, evo, do danas, da je našto. Hela, iz ovog hadisa, odnosno shodno ovom hadisu, mi smo uzeli naziv ovom ciklusu predavanja. Ima hadis drugi, koji ti možda se ga čuje, možda ti pas na pamet, je li? Uh, hadis koji što zabilježili neki prenosilci, ne Buharijan, ne muslim, ne, uh, nije uopšte hadis, hadis nije vjerodostavan da da je, je posljednik svalim kazao, je li? Navodno u tom hadisu, uh, uh, uh, as Ihtedetu, ihtedetu, ihtedetu. Moje sahabi su kao zvijezda na nebesima, koji god da se za njima povedete, vi bit ćete upućeni. Ovaj hadis batr, i sened, i metr, daj, batr, nema osnovaja Hadis. Znači svi od, e ime, od imama hadisa, svi su ovaj hadisa stavili u, u skupinu odbačenih batr hadisa, koji nije dozveno prenositi, nije dozveno govoriti, pisjetni postanik sam sam. Tako neko ne pomisli da smo odatle uzeli naziv našeg ciklusa, nego smo ga uzeli iz ovog hadisa, simbolički. Jel? Da su u stvari zvijezde bliste, da su sjajni, da su nedodjedljivi, da su ashabi takvi i da dok su bili ashabi da umetu, da je umet bio na hajžu. Da imalo se kom je krati, se koga pitati. I da kad su ashabi nestali sa lica zemlje, da ono su pomrli, da je umet zašao u velike velaje, velike probleme umet će izaći iz tih vela i problema ponovo kad se vrati ovim zvijezdom. Odnosno kad se vrati ashabima i onome je kako su oni shvatili vjeru. Jer ova vjera ima samo nadu i budućnost kad? Kad bude onako kako došli u Koranu, u sunetu poslanika sa vselem, ala fahme sahabe. Onako kako su taj sunet i taj Koran razumeli ashab. Ovo dobro zapamti. Jer je ovo ključ uspjeha na dunjaluku i sreće na hrvijetu. Znači vjera ima budućnost samo ako se uzme ovako. Na razumijevanju prve generacije ashabi kako su shvatili sunnet i ashabi kako su shvatili Koran. I oko ovoga se dvojca neće različiti. Da je ovo u stvari srž i suština. E zbog toga smo nazvali ovaj ciklus zvijezde blistare. Ja ćem u njima govoriti upravo o ashabima Allaho poslanika sallallahu alihi wa sallam. A inšala još u par minuta ću ti kazati i razlogi. Zašto bi mi treba učiti ove stvari? Znači pa zašto i koja je važnost i značaj ove, ove tematike, inša Allah. U kratkim crtama, uh, u kratkim crtama ću ti kratiti, pa inša Allah, ako nas Allah poživje nekad, mi ćemo uh, razrađivati ove stvari svakako detaljnije. Prva stvar, ashabi su nam sačuvali Koran. Znači zašto je ubitno da znamo ashabi? Uh, zato što su oni sačuvali Koran. Ashabi su ga sakupili, ashabi su ga nahizani, ashabi su ga prenijeli sljedeću generaciju. I oko ovoga isto, tako nema nikakvog razlaženja. Znači. Druga stvar. Hadis. Svaki hadis koji svi kad čuj, koji čitaš, između tebe i poslanika Saloselem, nalazi se asha. Mora biti asha. Ako fali asha, hadis je odmah mursel. A mursel hadis je u stvari daif hadis. Znači kad nema asha u lansprenoslaca, taj hadis mi nazivamo mursel. A mursel je od slabih hadisa. Ele svi hadisi koji dođu do naše uha, el dok između poslanika sallallahu alejhi i nas mora biti neko da sahab. Dak znači, oni su ta spona između nas između poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ashabi Allahu rasulike sallallahu. Nadalje propisi, svi propisi ove vjeri, pojašnjenja i primjer koje su mi naučili, čuli i vidjeli, uvjeri dolaze do sahaba. Od prvjeg generacije. Mughir i kad nam prenosi Hadis, sam nam Mughir i Ibn Šube prenosi nam taj hadis od poslanika sa Osallam, o mestvama, o potiranju po mestvama. Na Tebuku, kad se ubije, spominjali smo mi taj hadise od. Kad se izdvojio sa poslanikom sa Osallam. Bilo sam sa njim. Bilo sam sa njim. Mughir i Ibn Šube vidio poslanika sa Osallam šta radio. Vidio ga direktno. A onda, poslije, prenosio u metu. Kaži, ja sam vidio Muhammeda sa Osallam šta radio. Kad je se abdestio, nije skinuo svoje a, a, obuču, odnosno svoje čarape, nego je potruo po njima i uzuo mese. Osman ibn Afan, najpoznatiji hadist u abdestu, kaže nam gledao sam poslanika sa osrednog, osrednog. Donio mu vode i polio mu da se abdesti. Ali on sad gledao poslanika, ovo propis vjeril. Kako ćemo se abdesti? Nema u Koranu niđe ovako detaljno opisan abdesti. Kao što ga je opisao Osman ibn Afan. Pa kada donio sam mu vode, pa sam mu polio, pa je oprao ruke, pa iza pravo usta, pa iza pravo nos, Pa se sve detalja, cijeli javnost. Eli, odnakle smo ti javni učili propisa od Osmanibna Afana. Ovi ostali su nam samo prenijeli tu. Svi u lancu do nas su bili oni koji prenosi. Pa ja sam ti sada ovaj koji prenosi. Eli, ništa više. U stvari zasluge pripadaju Osmanibna Afana. I ostalima shabna koji su nam prenijeli propise ove vjere. Njihove biografije, ovo je sljedeća stvar, e, i životi nam povećavaju nadu jel i uljevaj je nam optimizam. Kad vidimo kroz što su oni Kako, u kakvom su stanju živjeli, što je sve je snašlo i što su na kraju napravili, jaj ti moramo imati nadu. I to ogromnu nadu. Ne smijemo pastiti u očaj, naprav moramo biti optimisti. A zatim ovo ćemo sve raditi, učit i čitati zbog ljubav prema Ashab malo pa Jer je nama... ناشي عقيدة ناشي ذيرو عن أهل السنة والجماعة يستلوبا بما الله وقصنيك صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إما حديث وقيمة دوشده جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ومن يلحق ولم يلحق بهم فقال المرء مع من أحب متفق عليه Ovaj hadis od Abdullaha Mesuda je ali kod utvrđen u Kutub Buhari i kod Muslima. Kaže nam došao čovjek poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao: "Allah poslanice, šta kažeš za ljude, jel šta kažeš za ljude odnosno za čovjeka koji voli jedan narod, a nije uspeli im se priključiti, nije uspeli im se priključiti, odnosno nije od njih, jel ih voli, ali nije s njima?" Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Čovjek je sa onim koga voli. Ili čovjek će biti sa onim koga voli. Zbog ovog mi učimo ovo stvar. Zbog nadeje u Allahom milosti, u Allahu Rahmet, Da će nas Allah proživiti sa sahama Allah Hussanika. Da će biti uz njim. I ovo su riječi Muhammeda, sallam, ne od mene. Ovo hadis kod Bukhari i kod muslima. Čovjek će biti sa onim koga je volio. Nima veze što nas razdvaja vrijeme. Nima veze što nas razdvaja i prostor i sve. Ako voliš te ljude, zapam ti biti s njima. يرشهد الحديث. إستوتكم متفق عليه. ودى أنسى بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم للساعة فقال له بوستانيك صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال وماذا أعدت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت. ودى أنسى بن مالك رضي الله تعالى عنه برانسيسة داية داي شبية كبيتة وبوستانيك وسلم وصود نمدان. Poslao čovjek poslanicu sallallahu alejhi ve i pita ga sudnik danu pa mu je rekao meta sa kada je sudnji dan odnosno kada će nastupiti sudnji dan lao poslanici kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem a šta si pripremio za njega za sudnji dan kaže ne mnogo osim toga da volim Allaha i njegovog poslanika kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem antam man ahbabta ti ćeš biti sa onima koje voliš ti ja inshallah biçemo sa onima koje voliš I to je pravil. To je pravil. A zato mi učimo oje stvari. A u našim druženima, o ovom serijalu Ashabama, učit ćemo o tome, o Ashabama, znači o njihovoj žrtvi koju su podnijeli na putu širenja ove vjeri. To je možda njihova najveća zasluga, najveća stvar koju su radili, a to je da su nesebično se žrtovali na putu širenja ove vjeri. Da kelimetu tauhid la ilahe illallah dopre donde dokle su oni mogli doći. Daći znači, nesebično trud njihov koji su ulagali na putu širenja ove vjere. Daći znači, o tome će mi šala kroz ove naše serijale učiti. Naravno po jedan po jedan ćemo spominjati inshallah njihov trud, njihove zalaganje, odnosno njihovu žrtvu koju su podnijeli, kojim su patnje i teškoće kroz koje su prošli ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem na putu širenja ove vjere. Samo primjer Abdullah Mesuda u prvim fazama islama Kad je e, poslanik soselem se s njima okupljao u, u daru Nartam, pa kad su Ashabi bez poslanika soselem pričali o tome, kad bi neko otišao kod Kabe i proučio nešto od Kur'ana, mušlice bili zabrali da su učili Kur'ana kod Kabe. Kur'an im smijetu, iritirao ih Kur'an, bojali se toga da ljudi čuju Kur'an, jer je Kur'an bio veličanstven i tad i sad. Pa su se dogovorili kad bi neko da proučio, pa se Abdullah im ne su odjavio, pa oni kažu nemoj ti, Obzirom da nisi ni Kureši, nije spremljena Kureši. Obzirom da nije iz Meke, došlo je tu i nisi sitan Abdullah Mesud. Jel grad je on sitan. Onako neogleda mi bi rekli, nemaš ga šta vidjeti. Abdullah Mesud kaže, ja ću. Pa Abdullah Mesud izahđe kod Ka'be, kod meqamu Ibrahima. U vrijeme kad se Kureši okuplja, anosno kad je špica mi bi Kad je ima najviše. Stane tu i kaže, jel, audzubillah mi šeitavadjim, ar al al-navel-Kur'an. Halak al-insan, alamah ul-bayan, al i počne da uči sura ar-Rahman. Pa on nasiru na njega i ukrvarje ga. A onda ga spasi ostali ashabili, z ga odane. Ko kaže, oto vidiš? Rekli smo ti nemoj. Kave, vallaha, sutra vište ovo ponovje. Zašto? Da se Kur'an čuje. Da do duši u ljudi, da se istina čuje, da se žrtvoje. Pa makar čovjek nešto je propatio jel, od ovih dunjavčkih tegoba. E je o tome ćemo ništa učiti, o njihovoj veličastvenoj ono Onome što su prošli na putu širenja Allahi, barke i tala, vjeri. Znati mu hijđeri njihovo? O tome šta, kako su sve ostavili? Kako su krenuli, snuli? Kako nisu oshave bili nekakvi milionieri, milionieri koji su imali sve živo, pa onda im Allah otvorio sve puteve? Ne! Nego tegoba, teškoća i kad su tamo nešto malo ostvarili, hijđra, snule opet. I opet su uspjeli. Ali ništala ćemo i i govorćemo o tom njihovom putu, jel putu Hidri. Zatim bez bezrezervnoj podršci koju su pružili Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Bilo moralna podrška, finansijska podrška, tijelesna podrška Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kako su ashabi poput tvrstog bedema stali iz Muhammeda sallallahu alaihi wa Sellem. I onda na kraju isto o džihadu kojeg su ashabi Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam vodili. O neustrašivoj hrabrosti koju su pokazali. O hrabnosti ashaba Muhammeda sallalahu veselam, kad Ali ibn Abi Talib bio halifom, hadise kod Bazar u njegovom a, a, sunanu, kaže nam, u stvari musneru, kaže nam Ali ibn Abi Talib, pita ljude koji su oko njega, znate ko je najhrabriji čovjek? Pa mu kažu oni oko njega, o emir il mu'minin, vladan pravomirnih, mi mislimo se ti jedan od ljudi koji znam. Jel, poznaju, je znao. Obzorom da poznaju, kakav je Ali ibn Abi Talib, što je sve uradio za islam, bitke koje je i tako dalje, Kaže Malib Nevi Talib, ne, najhrabriji čovjek je Ebu Bakar Asidih kojeg sam ja ikad vidio. O Sadalib Nevi Talib govori, to što su drugi vidjeli njega hajer, ali on bio bliže, vidio bolje. Kaže, najhrabriji čovjek kojeg sam ja vidio Ebu Bakar Asidih. Kad je zapodijenila bitka na bedru, mi smo se svi poizgubili tamo vamo, svak na svoju stranu. I onda nam namo poposlao Niksala Sala, <clears throat> sjetili Salao, poposlao Niksala Sala, a onda smo vidjeli... <clears throat> da Ebu Bakr esidik stoji iznad njega isukanom sabljom, tik ide na jednu stranu, tik na drugu stranu. Ebu Bakr esidik nije zaborio Allah uposna nikad sam sebi. Sam govrani. Allah uposna nikad sam sebi. To je hrabrost. U takvoj situaciji, kad ima deset na jedan, jel? Ebu Bakr esidik, tad pokazao hrabrost, pa gali ali ne bi Talib ovdje izdvojio. Kaže, ne znate vi kakav je Ebu Bakr esidik. O njegove hrabosti na Allahom tebarki od tajla putu. Zatim brigas shaba u jedinsti. Zbijjanju Safa o tom je kako su mrzili hilavi je razilaženje jel, da su nastoli da sve bude da budu jedinstveni. Prošli da sam to jasno zorno pokazujeli. Da su vrlo brzo u pitanje sati nakon smrti Mohamedda sauselem ujedinili se na jednom čovjeku jel i krenuli, krenuli, daje je iako je pogodla, ne i veća, ne daća, koja je mogla pogota to je smrt postanika sallallahu aleyhi ve sellem. Zatim o pravdi, pravičnosti ashaba sallallahu aleyhi ve sellem. Ovo ćemo spomenuti dosta hadisa, dosta priča o pravičnosti ashaba Muhammeda sallallahu aleyhi ve O darežljivosti i udjeljivanju ashaba Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. O tom je kako su, jel znali, odrešiti kesu. Kako nisu bili škrti. Kako je plemenito, o darežljivost bila jedna od njihovih primarne osobina. Da su bili usto skromni. Da je zuht bio njihova osobina je da donjalkani su nisu, nisu mali za mnogo iako neki od njih bili je mnogo bogati nikad donjalk nije ušlo u njihova srca nego go sve uvijek zadržu u njihovim rukama pa zatim njihova ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wasallam dozovaj naš seri alucemu dubavias haba muhammeda sallallahu alaihi wasallam rahmuhmu zatim doslednosti uslijedeni muhammeda sallallahu alaihi wasallam da ga nikad niko nije dosledno slijedio kao ashabi Muhammad, znači oni su ti koji su ga najdosljednije slijedili svi. Njihov ahlak, njihov iman u, u gaibu, zajedničko obavljanje namaza i sve ostalo i završiti sa jednom, zato što je najbitnija. Nadojica ćeš nju inša Allah zapamtiti, a to je njihova želja za sticanje znanja. Ashabi su bez prenca, u odnosu na sve ostale generacije, pokazivali najposebniju želju za sticanje znanja. Zašto? Zato sad sve ovo što sam ti gore kazao bez ovoj zadnje tetice neće ništa naučiti. Ako ne budeš imao želje za sticanjem znanja, ako ne žrtvuješ se malo od svog vremena, pa neka malo od svog imetka da čovjek dođe i tako neće čovjek ništa sebe preskrbiti znanja i kao takav će biti djalil odajnik od neznauca i kao takav će presati. Zato je želja za znanje, ono što Bog to želje, Allah te barka tajne olakšao i dao im je da nauči od vere ono što su naučili, pa da se uspijeli da prenesu generaciju. Inshallah, obe je bio kratki od u govor o ashabima Allaho Pusanika sallallahu alaihi wa sallam sledeće nedelje ako Bog da uz pomoć prvo predavanje vezano za život Abu Bakra as-sidika Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in